На... Георги, че може би ще ни трябва и бъжичния микрофон. Много се извинявам лично за ортопедичното забавяне на дебата. Започваме. Добър вечер от името на екипа на Червената къща. Аз се казвам Ирина Недева. Имам удоволствието а, да модерирам тази серия от дебати, която инициира доктор Стоян Ставро, доктор по право, семейно право. А, серията от дебати е озаглавена а, Граници на репродуктивна, репродуктивната свобода, но а, голямата ни тема в рамките на биоправото и биоетиката, всъщност е осмеляването да задаваме въпроси без табута, въпроси, които рано или късно ще а, бъдат а, отворени и пред българското законодателство. Днешната ни тема е една отопична и мечтана тема асексуалната революция, асексуалната репродукция, клониране и стволови клетки. Както обикновено, форматът е такъв. Уводни думи на доктор Стоян Ставро, след което реакции от дискутанта. Днес дискотант ще бъде Диляна Йорданова, тя е специализирала арт-терапия, семейно консултиране, психология. Той ще погледнем на психологическите аспекти на а, проблема и на а, клонирането и на използването на стволови клетки, като а, тя основно ще говори за психологическите измерения, и психологията, психологическите отношения между а, клониран и клонинг. Знаете, че доктор Стоян Ставро поставя акцент върху темата за собствеността, какво се случва с вешните права върху а, тялото или части от тялото ни. Ще бъде любопитно да говорим и за психологическите аспекти на тези взаимоотношения, но а, започва доктор Стоян Ставро след което е, кратка интервенция на дискутанта. Диляна Йорданова, след което вие задавате въпроси, правите коментари и трябва да приключим между 8 и половина и 9 най-късно. Доктор Ставро. Здравейте от мен. радвам се отново да ви видя. С някои от вас вече така изградихме система, която е всъщност една от много важните цели на а, този цикъл от дебати. Да ги разгледаме в тяхната взаимна връзка, защото въпросите, които поставяме, не са изолирани, а те са свързани помежду си и този е всъщност четвъртата част на въпроса за асистираната репродукция. Имахме преди това три други а, подтеми на асистираната репродукция и стигнахме така, наистина, може би до най утопичната или най-малко практически приложимата, но с огромен потенциал за дискусия тема за асексуалната <къкък> възможности асистирана репродукция, а именно клонирането. А... Клонирането е ясно, то може би трябва да започне, че е забранено в България и в една, да не кажа, целия свят, което обаче не означава, че то не може да се случи. То може да се случи и тогава всъщност възникват големите проблеми, включително юридически, да речем, във връзка с това какви са точно юридическите отношения между клонинга и клонирания. Ако дойде един човек, да речем, от Китай и каже аз съм ваш клонинг и не просто го казвам и го показва, защото се вижда пълна идентичност във вашия външен вид, да речем макар и с възрастова разлика, то какви са оттам нататък последиците. Той може ли да иска нещо от вас, включително да речем и да ви наследи, може да иска издръжка и така нататък и така нататък. И това изглежда така малко наистина твърде абстрактни и като че утопични все още нереални въпроси, но те в един момент най-вероятно ще бъдат поставени и тогава, ако не сме мислили върху тях, трудно бихме могли да им отговорим. И затова една от основните цели на биоетиката и на биоправото е да разсъждава в аванс, т.е. да си позволи малко футурология, една щипка даже понякога и повече футурология, за да може, когато това нещо стане факта, оказва се, че тези неща стават все по-бързо факти, ние да сме подготвени с някаква доза на информираност и дискусионност на тази проблематика. Така какво е особеното на клонирането? Защо клонирането е по-различно и защо астираната репродукция в по-голямата си част е позволена с определена регулация, на някои места е рестриктивна, но защо при клонирането имаме толкова а, сериозен отпор, такава категорична ясна забрана, която в крайна сметка а, води до цензуриране на този способ за астирана репродукция. Първо за да кажем какво е особено на клонирането, трябва да видим различните му проявления. До, толкова, доколкото има някаква класификация на клонирането и, и така в науката, доколкото е направено това нещо, разбира се, се говори за а, репродуктивно от една страна и за терапевтично клониране. Каква е разликата? Репродуктивно е това клониране, разликата е в целта. Това е клониране, което има за цел да създаде човек потомство. И то се разглежда, и още веднъж ще дрив в зависимост как се постига, на естествено клониране. Това са близнаците, които ние всички познаваме. Това е една форма на съществуване на клонинги, хора, които имат идентично ДНК, напълно идентично ДНК. За разлика от клонинга, ще видим, че той се различава от, от клониране по своето ДНК. Много малко повече, с 2% от еднояйчните близнаци, но еднояйчните близнаци са форма на естествено репродуктивно клониране. Втората форма на репродуктивно клониране е така наречения соматично ядрен трансфер. При него, каква е технологията? Взима се, от, а, взима се първо една оплодена яйцеклетка, изважда се от нея ядрото и, това се нарече енуклирана яйцеклетка и на място на яйцеклетката, която се е образувала при сливането на сперматозоида и яйцеклетката, при оплождането се поставя клетка, ядро, на място на ядрото на тази оплодена яйцеклетка се поставя ядро от соматична клетка на донора, на това лице, което ще бъде клонирано. И това се нарича ядрено-соматичен трансфер. Трансферира се ядрото от една соматична клетка, която примерно при овцата доли е била а, репрограмирана до стволова клетка и от това състояние на стволова клетка на соматичната клетка на овцата е взето ядрото и то е трансферирано в ядрото на оплодена ециклетка, която след това е оставена да се дели и да се образува от нея зародиш съответно да се роди съответния индивид. Тази форма определено е вече изцяло контролирана от човека форма на астирана репродукция, за разлика от естественото репродуктивно клониране, близнението още се нарича, раждането на близнаци. И тя е тази, която е най-вече предмет на правна регулация и на евентуални етични обсъждания. А, това са двете форми на първия вид клониране репродуктивното. Говори се също така, и всъщност там са пробивите в правната регулация за така нареченото терапевтично клониране. Каква е разликата между терапевтичното и репродуктивното клониране? Разликата е тази, че при репродуктивното клониране имаме за цел да създадем потомство при Терапевтичното имаме за цел да създадем конкретен орган, който да служи за целите на трансплантацията. Не само орган, тъкани, клетки, също така. Т.е. те имат като че не е репродуктивна цел, тези технологии, и техники на клониране, а имат за цел създаване на определени органи, които да бъдат използвани за целите на трансплантационната медицина. Т.е. клониране има на зъби, на кръвна плазма, на различни органи, възможно е това нещо, отглеждане, така се каже, на изкуствени органи, които са с абсолютно същия геном, като този на евентуалния реципиент, за да се реши проблема с отхвърлянето. Тъй като знаем, че при донорство един от основните проблеми е откриването на донори, тази форма на клониране, терапевтичното клониране решава именно проблема с донорите. Ние ни трябват донори, защото ние ще си създадем органа, ще си го отгледаме, чрез клониране, по същата технология, чрез ядрен трансфер, соматична клетка на реципиента, ние ще си отгледаме съответния орган, който след това ще имплантираме в тялото на реципиента. И именно защото в този случай не се създава цял организъм, а, правото подхожда малко по-либерално към а, това терапевтично клониране. Макар че, макар, че отново имаме деление на клетка и много сериозни а, етични аргументи има за това, че всъщност разлика между репродуктивното и терапевтичното клониране не съществува освен целта, но целта не е същностна разлика, поради което и не трябва да има различен правен режим а, по отношение на двете, двата вида а, клониране. А, една много важна разлика в идентичността. Генетичната идентичност специално трябва да се спомене. Ако едноячните близнаци имат 100% споделен геном, то клонинга и клонирания клонирания може да го наричам също донор, не споделят 100% геном. 100% идентичен геном, поради обстоятелство, че 2% от генетичната информация в човешкото тяло се съдържа в митохондрията на ецеклетката. Тоест, имаме една ецеклетка, която е взето ядрото. В нея има митохондрии и те съдържат 2% от генома на бъдещото дете. Останалите 98% идват от а, смесването между а, хромозомите на сперматозоида и на ецеклетката. Тези 98% всъщност са именно тези, които се привнасят чрез трансфера, ядерния трансфер в а, клетката, която в ще бъде делена и ще доведе до а, създаването на клонинг. Така че клонинга притежават 98% от генома на своя донор, на този, който е дал соматичната клетка, от която е извадено ядрото и е трансферирано, и 2% митохондриална ДНК на донора на яйцеклетката. Така, чисто генетично, клонинга има трима родители, и това наскоро и в медиите беше посочено като някакво голямо откритие, а всъщност това не е толкова голямо откритие, това винаги е било така, когато се различава донора на ядрото, което се трансферира от донора на яйцеклетката, в която се трансферира това ядро. Кои са родителите? От една страна донора на ециклетката, който е, участва с 2%. Това няма нищо общо с изборни резултати, но, но 2% участва. А, и другите двама родители, които са родителите на донора, на клонираното лице, които участват с 98 на 2, колко се получава, 49 лет. 49% с по 49%. Тоест имаме двама родители с по 49% и един родител с 2%. Като двама от тях са, може би, майка, да го наречем генетична, защото митохондриалното ДНК е винаги свързано с майката. Това са 2% майка, 49% майка е жената, която, чиято ецеклетка чия, е, е, е, е, е, е, е дала хромозомите в ядрото, трансферирано в последствие при клонирането, и един баща с 49%, който е дал хромозомите от сперматозоида, оплодил тази а ециклетка, оплодил ециклетката, която е довела до създаването на донора. Макар, че ми се струва, че в някои случай малко по-сложно го обясних, надявам се, че е станало ясно, защото а, това прави а, така, въпроса за генетичната идентичност при клонирането по-ясен, за да можем на тази а, информация да а, продължим по-нататък с възникващите етични и правни проблеми. А, съвсем накратко би искал да кажа всъщност защо а, защо правото и основен, особено етиката се отнася доста скептично към а, репродуктивното и не само, въобще към клонирането. А, и тъй като в а, една либерална схема или мисловна схема, схема на мислене. Основно търсим дали има някаква вреда и ако нямаме вреда, то тогава защо всъщност да забраним клонирането? И това е начинът на мислене в едно либерално общество. А, и така и е мисля в общи линии и правото. Така че ние трябва да открием някаква вреда най-вероятно, за да оправдаем един такъв рестриктивен подход забраняващ клонирането. Къде е тази вреда? Кого уврежда клонирането? Задавайки си този въпрос, аз се опитах съвсем схематично да обобщя вредата от една страна за клонинга и от друга страна за клонираното лице. И ще споделя няколко от тези разсъждения, които направих във връзка с това сравнение. Каква е вредата за клонинга? Лицето, което е създадено чрез клониране. На първо място, като вреда се посочва така нареченото целево бъдеще. Има доста филми по този повод, примерно създаването на клонинг като биологична застраховка, за да мога аз а, като донор в един момент да го използвам като източник на резервни части. Така да това са едни от най-черни най краски се рисува а, това целево бъдеще на клонинга. Защото той всъщност представлява едно хранилище, вместилище, което се поддържа, то се и създава с тази цел, за да може да служи като биологична застраховка при евентуално заболяване на донора. Той да може да разчита на, а, а, из, като из, източник на пресни органи, тъкани и клетки. Виждате, това е една комбинация между репродуктивно с терапевтично клониране. Създаваме потомство, но това потомство има за цел да ни осигурява органи за целите на поддържането на нашето здраве чрез трансплантации евентуални на органи, тъкани и клетки. Това е първата евентуална възможна вреда, но тя може да бъде забранена, да речем, така че не е определеща, т.е. може да бъде забранено да се използва по този начин създадено лице чрез клониране. Втората вреда, която се посочва за клонинга е така нареченото съкратено бъдеще, също един чисто биологичен проблем, свързан с теломерите. Оказва се, че всяка клетка има ограничен брой пъти, в които може да се дели. И при деленето има един специфичен дефект, при разпечатването се обозначава, при който се намаляват теломерите и когато те съкритат до такава степен, че вече не може да се извършва деление, клетката умира. И тъй като тези теломери се съдържат в едрото на клетката, при трансфера на едно ядро от една суматична клетка, която е живяла, да речем 30 години, и ецеклетката, така да се каже, която е нуклирана и която е, възприема това ново ядро, всъщност, макар че току-що е започнало отделенето си и започва бременността да го наречем, тя вече има 30 години от гледна точка на дължината на нейните теломери. И за това този проблем възниква и при овцата Доли и при още много други клонирани след нея животни, които са живели по-кратко. Те са живели всъщност заедно нормално, ако кажем нормално, трябва да прибавим и годините до които е достигнал донора на ядрото за да, и е достигнал до една нормална възраст, но само ако се отчете възрастта на донора. Тоест, теломерите са били съкратени, поради което и бъдещето е съкратено на клонинга. Той ще живее значително по-малко, отколкото едно лице заченато по-естествен път. Това разбира се не е напълно доказано, това е теория, но определено има достатъчно доказателства, за да твърдят една голяма част от учените, че наистина има такъв проблем с теломерите и поради това клонинга има съкратено бъдеще, което си е вреда. Ние увреждаме лицето, защото ние го обреждаме на по-къс живот. Освен целевото, освен съкратеното бъдеще, има и още един проблем, който вече влиза в психологията. Това е така нареченото затворено бъдеще, защото а, казват авторите, които аргументират тази вреда. Всъщност едно лице, което е изцяло 100% не видяхме, но 98% е идентично с своя донор. Най-вероятно ще изглежда много близо като външност до него, което означава, че той ще изгуби своята автобиографичност. Всички ще имат очакване, представяме донора на Хитлер, ние ще имаме очакване той да се държи като него и да направи същите неща, може би а, стига да има историческия шанс, но като поведение най-вероятно ще бъде аналогично. Тоест ние ще имаме очаквания клонинга да се държи, да споделя биографичността на своя донор, на клонираното лице. А, и поради тази причина наличието на един живот прецедент, това е живота на клонираното лице, ще ограничава свободата, в която може да се прояви личността, а, собствената идентичност на а, клонинга, който живее един, казват авторите, живот втора ръка. Така че тези, може би, са трите основни, според мен, вреди, които претърпява клонинга. Целево бъдеще, съкретено бъдеще и затворено бъдеще. Каква е вредата за клонирания? Тук също могат да бъдат посочени, може би, три направления, в които може да открием тази вреда. На първо място говори се за кражба на самоличност. Така да се каже, клонирането, особено ако е направено без съгласието на клонираното лице, се изживява като един акт, с който се, по се извършва посегателство спрямо неговата самоличност. Оказва се, че още един човек съществува, който съдържа 98% от моя геном. А това е най-важната част от генома. Всъщност тези 2% митохондриална ДНК, свързани с цяло с развитието на упрени органи в тялото, те нямат толкова силно предопределящо действие за характера, за външния вид и нататък. Те имат последващо действие, т.е. не са определящи така че първото изживяване, което може да бъде посочено като вреда за клониране, е кражбата за самоличност, което може да стане и при живе, може да бъде и послесмъртна такава кражба. И най-вече, чисто практически, като проблеми, може да възникне е персоналната неразличимост между двата, двамата, като външен вид, което е важно с оглед различаването на всеки един като индивид, като личност в едно общество. И съответно тук, се поставя въпроса, не трябва ли да защитим да защитим а, прототипа, оригинала ако може да кажем, че първия по време е оригинала а, срещу подобен акт на кражба на самоличност. Разбира се, тук не ще чуем най-вероятно и психологическите аргументи за това дали всъщност изобщо става въпрос за кражба на някаква самоличност, дали става въпрос за същ личност, как, какво означава личността, чисто генетичност ли означава или всъщност личността е много по-богато понятие, понятие, което стъпва върху генетичността и до някаква степен се развива в много по-голяма сфера, с много по-голяма ширина. Но това е първият аргумент, като вреда за клонирания. Вторият аргумент е свързан с това, за което и каза Ирина, с вечно-правната част, ако можем така да я наречем, или квази псевдо част, а именно кражба на собственост. Дали всъщност акта на клониране, отново ако е направен без съгласието на донора, на клониране, не представлява един акт на кражба на моя геном? Някой ме окради, но ми окради имуществото, ми нещо друго, идеите ще видим след малко, а открадна моя геном. Това означава на първо място, че все пак ние разпознаваме, за да може да твърдим подобно нещо, собственост върху генома. Но собственици ли сме ние на своите гени? Да, те наистина са уникални, и се съдържат във всяка една клетка от нашето тяло. От биологична гледна точка цялата информация е за това, което сме ние, като биологичен организъм, се съдържа във всяка една наша клетка. Това означава ли, с изключение на репродуктивните клетки, които се държат по-малко, Там има друг процес, имат и друга функция тези клетки, но нашата идентичност, като биологично съществува отново казвам, е много тясно свързана с гените, които държим затворени в клетките си. А, поради което възниква фундаменталният въпрос какво е отношението ни, т.е. претенцията ни, правото ни спрямо тези гени. Имаме ли някакъв контрол, включително вечно правен, върху тях? Мога ли аз да обоснова своята претенция да ми върне някой и някаква част от моето тяло? Поради това, че в нея се държа моят геном. И съответно да забраня каквито и да е било въздействие върху тази част от моето тяло, дори тя да е отделена от моето тяло, които да се насочни към откриване на информация за моя геном, към възпроизвеждането на тази информация и към вкарването и в тялото на друг човек, пък било то и чрез клониране. Тоест, това е именно въпроса за генетичната собственост, който въпрос възниква и съвсем конкретно. Наскоро имаше един такъв въпрос в интернет, А именно, ако един мъж бъде силно казвам в кавички изнасилен или измамен да прави, да участва в сексуален акт с една жена без да иска това нещо, т.е. имаме несъгласие, тя бремене и а, иска да роди дете, което носи генетичен материал, част от генетичния материал на мъжа. Той има ли право на контрол върху тази бременност, след като не е дал съгласието си за нея? Напротив, той не е искал, но е бил насилен. До каква степен отново виждаме а, тази връзка между личността, между човека и неговия геном може да се преформулира като претенция за контрол върху гени, които са избягали, така да се каже, от тялото без съгласието на неговия носител. И последният така, елемент в тази концепция за вреда за клониране е, че това не представлява. Добре, окей. Може да не представлява кражба за самоличност, може да не представлява кражба на собственост, но не представлява ли кражба на авторство. А, тук вече претенцията за контрол към гените е оформена не като собственическа, а като творческа. Едва ли не, кара че трудно наистина а, човек може да бъде автор на своите гени. Ако търсим автора на гените, това в най-силния случай на подобно търсене биха били неговите родители. Но родителите не, не слагат с авторство върху децата си, защото има елемент на случайност, макар че този елемент на случайност се редоцира съществено при новите технологии на стирана репродукция, в един момент определено може да се има чисто авторство върху е, генома на оплудена чрез е, в средства на стираната репродукция и е циклетка. Определено има елемент на авторство при астираната, особено така наречения интеръцитоплазмено инжектиране, където точно определен спиралното се инжектира в точно определено яйцеклетка, т.е. генома като разпределение е точно фиксиран, няма зар, няма никаква случайност, там определено може да говорим за авторство, но тогава, когато разсъждаваме върху отношенията между клонинга и клонирания, клониране няма как да има претенция за авторство спрямо собствения си геном, тъй като той не го е създал. Дори той да е създаден от родителите му чрез средства на стирана репродукция, при които им е позволено на родителите пълен контрол върху генетичното разпределение, то тогава авторството е на родителите, а не е негово. Тоест тази претенция за авторство, че геномът е едно произведение на изкуството, което медицината вече не позволява да пишем свободно, също като че ли някак си излиза извън а, традиционното разбиране за авторство и противоречи сериозно на биологичните процеси, свързани с начина по който се възпроизвеждаме. Но това са, така се каже, трите а, вреди за клониране, които могат, най-общо казано, разбира се, съществуват и други техни вариации, които могат да бъдат открити, за да кажем, че ето, видите ли, клонирането създава вреда, вреда, която ни кара да го забраним. А, виждаме, че по отношение на почти всяка една от тях има някакви пробойни, но има и някои доста смислени неща, които се, се посочват и разиграват като сценарии в различни филми, в различни романи, най-различни други произведения все още на фантазното изкуство, слава Богу. А, но така или иначе, те поставят определено една рамка, в която нашето общество осмисля своята категорична забрана на клонирането. Аз ще спръзда сега до тук, макар че имам какво още да спомена за да дам думата на дискутанта. Иляна. Нека а, преди да чуем а, психологическата гледна точка, а, да разсеем съмнението, че... А, аз не знам точно как да го кажа. Може би има хора в аудиторията, които идват с... А, образование и бекграунд от точните науки и биологията. Предполагам, че е така. А, и, може би детайлите от научна гледна точка, видяни през а, тази камбанария на науката биология, изглеждат различно от това, което ние правим тук в тази зала. Опит да поставим въпросите отвъд конкретиката на биологичната и научната технология. Но ако има подобен тип въпроси, може би сега е момента те да бъдат поставени или да бъдат изяснени биологични от чисто научно-медицинска гледна точка, генетическа гледна точка въпроси, ако някой се чувства компетентен да говори по това. Защото пак ще кажа, панелът и тази серия от дискусии идват в момента, в който ние излезем от Точните, тесни граници на науката. Би било много интересно да имаме такива хора, но не е много лесна комуникацията с, единствено и само с всъщност, представители, да кажем, на точната наука. Надявам се рано или късно подобно нещо да се случи. Тоест .е. да имаме хора, които практикуват това, за което говорим в а, а, плана на биоетиката. Не знам дали доктор Штабо ще се съгласи с мен. Практикуват хора не само. Иначе останалите неща, да, но клонирането специално е доста сериозен опит. Ако го имаш, това означава, че така, се намесваме сериозно в а, забранена територия от правото. От правна гледна точка. Добре, пак подканям аудиторията. Ако някой иска да прави уточнения по научно-фундаментално научната страна на нещата, нека да го направи сега, защото би било, би било интересно. След това минаваме в, изцяло в полето на правно-психологическата тематика. Няма? Даваме думата на дискутанта Гиляна. Ами. Включен, да? Добре. А, аз първо искам да. Представиха така, че почвам по същество. Първо искам да направя оточнението, че клонирането на биологичен материал на човешко тяло далеч не значи клониране на човешката личност и клониране на характер. А, така че в а, този смисъл репродуктивното клониране, както ти го наречем, няма да отговори вероятно на очакванията на а, хората, които го правят. Тоест, ако родители, аз така си го представям, родители, например, загубят детето си и искат след това, държат по някаква причина на същото дете и решават да си го клонират. А, това далеч няма да доведе до очакване от тях резултат. Само, че тук има една много сериозна опасност за самото дете и това е което отново беше засегнато малко в правната част, че очакванията от страна на родителите носят огромен риск за неговата личност и по-точно би довел до невъзможност за формирането на негова личност. А на това по-нататък ще го коментираме, може би ако има интерес. За мен като цяло, ако трябва да общя мнение по темата, планирането на човешки същества е безсмислено. Така че аз застъпвам мнението против. Не <съща> искам да го отбележа, в смисъл а, да се знае за сега. А, има неща, които са вродени, а, има неща, за които има гени, но а, огромната част от човешкия характер се формира в. А, резултат на опита и в резултат на отношенията и в резултат на средата, в която човек живее. Например, унаследяват се според мен лично около не повече от 10-15% от а, това, което човек е. Така че като казваме да се клонира човек, не се клонира човек. А, за това го казвам. Например, а, това, което биологичната част от нашето тяло ни дава, са основни особености на нервните процеси, като бързина на протечена на нервния процес, възбудимост на нервния процес, устойчивост на нервния процес. Но, но къде ще тръгне това? Дали ще стане, например, агресивен характер, дали ще стане човек склонен към насилие, дали ще стане депресивен човек, дали ще стане срамежлив човек, това няма нищо общо с гените. И това ви го казвам, защото тъй като работя с деца и с родители, много често чувам изказвания от сорта на аз бях срамежлив, затова той е срамежлив и това се унаследява. Дори има много по така в рапиращи случаи, когато деца повтарят проблемите на родителите си. Родителите са напълно убедени, че това е унаследено. Например, напикаване, страх от определени неща. И има случаи, в които това се повтаря с поколения, понеже се засмяхте. Например, три поколения поред, и наистина хората са така много силно убедени, че няма какво да направят, защото това е някакъв ген. Аз лично смятам, че това далеч не е ген и си има много... Т.е. не са явни, но много стрикни психологически механизми, по които това се а, осъществява, всъщност този пренос от поколение на поколение. А, или пък а, като кажа, че даден човек си е агресивен по рождение, такъв му е гена, например, има някой агресивен от труда му. А, не е така, според мен. Така че планирането на човешко същество означава единствено планиране на човешкото тяло и не на личността. Мога да продължа всъщност много по темата, но не да знам какъв е вашият план. Ами, а, добре. А, виждате ли в а, така представените тези м предизвикателство или пък противоречия, които ви се струват важни за анализ? Защото аз веднага мога да кажа нещо... Една реплика само за това, защо хората искат да, бъдат, да използват клонирането. А може би по най-различни причини. Да. И една от, може би, основната причина е свързана с контрола. Ние си говорихме на път за Евгениката и казахме, че тя представлява един опит наистина да контролираме това, което ще се създадем, не само като тяло наистина. Тук има огромна фантазия нашето общество да смята, че контролирайки тялото, контролира и личността. Това, което Деляна каза, че всъщност не се случва. А, но холирането всъщност е евгеника, доведена до нейната крайност. Защото ние не създаваме случайно този човек. Ние създаваме точно определен човек. Или това ни е идеята. Точно определено тяло идеята ни е да се създадем. Но зад тази идея идва нашето желание да създадем точно определен човек. Тоест, не искаме да създадем точно определен характер дори първо тяло и след това характер, с който вече имаме някакви отношения, които искаме да продължим. Най-често наистина са свързани с смъртта на това лице. Ние искаме просто да имаме още веднъж, да имаме втори шанс с този човек. А, да можем да направим това, което смъртта не ни е позволила на наш, нашия близък човек. А, и даже има няколко един така доста а, тежък филм от робата, който е свързан точно с един такъв случай, който разгледаме там в него как жена загубва своя приятел, съпруг, без да има поколение от него, след което решава да а, после смъртна стирана репродукция, под формата на клониране, решава да има дете, което да е със същия геном, отглежда го и след това как се отразява това нещо върху отношенията с тях, но това е мотивацията. Мотивацията е да а, преодолеем, така да се каже, смъртта, която ни разделя от близки, с които искаме да продължаваме да общуваме. Това е първата част от мотивацията и тя е като че ли по-разбираема днес. Втората част на мотивацията е идеята, освен да клонираме тялото, а, пренасейки един вид трансплантация на геном, трансплантираме тялото, генома което, в една друга ециклет, която ни създава тялото, и в един момент да трансплантираме и личността. И ние ще имаме един такава дискусия, която е свързана с а, а, тялото, което не умира, безсмъртното тяло, където двама българи даже разсъждават точно върху този въпрос. Да клонираме тялото, за да му осигурим носителя, така да се каже. А ние в момента работим, казвате, и върху един процес, в който да пренесем и съзнанието. Тоест ние да създадем опаковката тялото, която да е същата като предишната. А пък има и друг проблем, който ние също знаем и работим, да принесем и характера, спомените съзнанието, цялата комбинация от нервни връзки и така нататък. Те развиват такава теория. Тоест, това е втората стъпка, преди която се, се развива клонирането, или поне се желая клонирането. Мечтата като, за безсмъртият, за които вид... Като крифитирана... смяна на казваме. Като тела, аз се правя да. копия, влизам в него, след това се правя друго копие, като се иска и влизам в него. Нали? Това е наистина доста футуристична вече тема, но определено клонирането е свързано и с нея. С това смърти. Копиране, влизане в новото копие. След това, Второ купиране, влизане в новото копие и така Ничко продължава да съществуването. Може да, вето, да си представим критиките на, а, да кажем, а, а, дълбоко вярващите или религиозните хора, които биха казали това е недопустимо, а, защото един е създателя, не може никой да се намеси на, а, в това поле. и да, да на душа. А, да клониране на душа. Обаче, а, аз искам да отворим дискусията и с ваша помощ, но първият ми въпрос и към двамата вие очевидно, и двамата застъпвате тезата, че ако науката ни дава тези инструменти да постигнем клониране на човек, това не бива да бъде разрешено от правото, от законодателствата на различните страни и не бива да има либерално отношение към подобен тип дейност. Даже тя да, да е възможна, технологично възможна, защото има много вреди и за клонирания, има много вреди и за клонинга. Като основният аргумент, върху който базирате тази гледна точка на рестрикция, равна консервативна рестрикция е върху това, че а, биологията, т.е. биологичното тяло е различно от личността. И тук аз искам да ви предизвикам, защото ако а, биологичното тяло и личността са различни, тогава какъв е проблема за клонирането? Ние няма да имаме а, повторение на този уникален, неповторим, а, индивид, персона, защото не можем да повторим и без това личността, какъв е проблема да имаме клонинг на, да кажем, детето или любимия човек, който сме загубили. Този клонинг няма да е той, но ще... Да, а... да, да какъв е проблема? А, една ситуация, в която клонираният човек няма, няма да бъде обкръжен от хората, които са т.е. ако клонинга няма да бъде обкръжен от хората, които са обкръжавали клонирания, тогава би трябвало да няма проблем всъщност. Въпросът идва, проблемът идва там, че а, ако клонинга бъде поставен в същата ситуация, бъде разпознат по някакъв начин от обкръжението си, дори да, да исторически в друг период, ако той е разпознат от обкръжението си, ще бъде веднага натоварен с определени очаквания с определени санкции, ако не отговори на очакванията, дори очакванията да са негативни, с изисквания и така нататък. Той ще му бъде отне шансът да бъде личност. Ама ние напрекъснато живеем в такава психологическа реалност. Ние много често в хората с които общуваме привиждаме а, нещата, които искаме да видим, така, така че ги натоварваме с нашите очаквания. Какъв е тогава Но проблема? Хората. Да, само хората с, с които ни общуваме добре осъзнават, че те са отделни личности, докато един клонинг, а, бимо... това много, много зависи от ситуацията, защото честно казвам, тя не стане много далечна. Ако знае, че той е клонинг, това автоматично означава приемане на чуждите очаквания. Тоест едно... А, Автонасилие над самия себе си, както другите го правят към теб. Безсмислено действие, което може да доведе до много вреди, без да е сигурно, че ще има някакви ползи. Защото каква би могла да бъде ползата при това положение? Дори да няма вреда. Да. Всъщност, това, което губи, губят и двамата, и клониране, и клонинга, е уникалността на тялото. Но тъй като, така, пак, Казваме това и с него започнахме на първия дебат, че нашето общество е обседено от тялото. Ако ние изгубим уникалността си на тялото, ние нямаме основа, материална база, защото така, мислим, така мисли нашето общество или налага този начин на мислене, нямаме уникална база въз на която да изградим уникална личност. На нас не трябва уникално тяло. За да бъдем уникални личности понякога. А, и този материален подход към уникалната личност, която тълва от уникалното тяло, създава тази идентичност, това преравняване, или поне фантазия за преравняване между геном и самоличност идентичност. А, но за мен това, което всъщност прави клонирането опасно, а, извън тези вреди, за които стана въпрос, е. Това, което го провокира, всъщност защо го има клонирането, ние видяхме причини конкретни, но какво се опитваме да направим с клонирането? Ние отново се опитваме а, да, така, да вземем властта в своя ръце и да контролираме нещо, което в правилата винаги се излучва на случайен принцип. Този контрол веднага влиза с огромна отговорност, а клонинга Имаше един такъв много силен въпрос. Кой го е питал? Той не иска да има е такъв геном. Откъде на къде, той трябва да бъде насилен заради някакво наше желание да разполага с точност това тяло. Той иска път неговото тяло да е продукт на случайен зар, на природно решение, ако можем да говорим по този начин, на божествено решение. Т.е. той не иска някой друг да определя какъв ще бъде той, защото от гените зависят много неща. Виждаме сега, Анджелина Джори си правил примени манипулации, защото гена показва 87% вероятност рак на градата. Тоест тя не иска този ген. Може да носи отговорност родител на това дете, затова, че умишлено го е репликирал с този ген. Защото това вече е решение, което е субективно. Това решение за клониране е взето от някой. Но то е взето от някой за сметка на друг. И този другия, по никакъв начин е участва в вземането на това решение, а търпи последиците му. Тоест, ние се опитваме чрез клонирането и го правим, ако това е възможно, да вземем решение вместо някой друг и да носи този някой друг последиците от нашите решения. Но въпросът защо сте ме родили, той би могъл да бъде зададен и от случайно заченат по биологичен начин а, човешки индивид. Не защо сте ме родили, а защо с този геном? Защо сте избрали този геном? Защо? Тъй като той е предпоставка, той е базата, на основа на който се развива моето тяло. И ако в него има заложена генетична бомба на 30 години, аз ще се разболея от Хантингтън, което е много, много силно пренасено генетично заболяване, това означава, че тази бомба е поставил този, който е извършил решението, взел решението за този геном. Той да се репликира. Така че. Генетичната предразположеност е факт. Можем да кажем, че е заложена бомба а, само ако натоварим този, който е взимал решението с пълно познание. А тъй като науката се развива а, и ние едва ли ще бъдем някога като човечество в ситуация, в която да кажем, че знаем абсолютно всичко, за да носим цялата отговорност върху резултата на нашето познание, едва, едва в такава перспектива можем да кажем, че, а, че сме отговорни за избора, който правим. Иначе на практика сме отново в полето на случайността. Също, точно това да е да няма. е да... докато сме сигурни, че знаем всичко. Сега, а, вие сте. Предполагам, че усетихте, че се опитваме да пренесем... Поне аз се опитвам да играе ролята на адвоката на дявола. може би не особено успешно, но наистина не, не виждам в кой от представените аргументи... А, стои с най-голяма сила а, аргумента за забрана на клонирането. Тоест мога да, мога да приема религиозни мотиви, мога да приема а, етични, но от а, познавателна гледна точка наистина аз не виждам защо ако науката ни предоставя такъв инструмент, ние да не го правим, защото и в всички представени аргументи всъщност виждаме Тяхната а, обратна страна. Ако няма връзка между биологичното тяло и личността, какъв е проблема да репликираме биологичните си тела? Нали, все ще, ще бъдат различни личности. Сега, как да стане, аз не мога да ходя. Тоест, този микрофон трябва някакси да стигне до вас и вие да си го подавате. Така ще е най-лесният начин. Става ли така? Заповядайте. Аз имам нужда от репликиране на колянна става, вероятно. А, така, не знам да се Най-важното, което исках да направя паралел с дебата за, а, за прекъсването на бременност и съответно е нали, зачатието. Значи там, се, там говорихме за а, това, че едно дете, което примерно знаем преди да се е родил, знаем, че ще се роди с увреждания. Въпросът беше, можем ли тогава да прекъснем бременността на базата на това, че това дете няма да има пълноценен живот? Да направим един паралел с клонирането и с това, че един клоник ще има съкратен период на живот. В смисъл, там доводът беше, не можем да прекратим бременността, защото това дете няма, няма да има. Друг живот, освен този, който е с увреждане. Тоест няма друг вариант, в който едно дете с увреждане ще живее пълноценен живот. Неговия живот е такъв, какъвто се е получил в случая. А, според мен паралела с клонингите е очевиден. В смисъл клонингът, въпреки, че ще живее примерно 30 години по-кратко, той няма шанс за друг живот, освен това, което, нали, което му е зададено. Така че от тази гледна точка и всъщност всички останали гледни точки, според мен, няма някакъв повод за вреда. Нали? От вреда на клонинга в случая. Друг паралел с близнаците. При положение, че близнаците имат 100%, сега за цифрите не съм сигурен, но в случай, че те имат 100% идентична генетична информация, а клонингите имат, да кажем, 98%, т.е. по-малко, Значи имаме прецедент в нали, природата, който, а, който има още по-голяма пририка, но това не създава проблем в живота. Няма как да го създаде. Mm -hmm. И примерно познавам хора близнаци, които не казват в училище, не викаха клонингите, не е съвсем mm -hmm. директен пример. Това, също така нали, много хора, които виждат близнаци, очакват хората да са еднакви като характери. Тоест има го и психологическия натиск върху тях да бъдат еднакви. Но това по някакъв начин не, не повлиява според мен. Смисля, естествено, че повлиява на развитието им, но по някакъв начин те не са еднакви и няма как да бъдат еднакви. Тоест прецедента съществува в природата в момента. Така че от тази гледна точка не виждам проблем. Единственият проблем според мен е точно евгенистичната страна на въпроса, т.е. защо правим клониране. Ясно е, че правим клониране вместо нормално възпроизводство, заради това да създадем някакъв човек с някакви определени параметри. И, а, нали смисъл, ако обществото разпознава а, клонингът като клонинг, тоест, то проблема е на обществото да, да се изгради представата така, че да не му вменява някакви психологически очаквания. Тоест, то да очаква, че клонинга ще бъде като Оригиналът, така да се каже. Но а, в случая, в който го произвежда с някаква цел, всъщност проблема са мотивите. Защо го произвеждат? Или да искат да създаде идеалната идеална риска раса, примерно. Или да създаде раса от Робина, което също в смисъл, не винаги клонирането може да бъде на положителни черти, може да бъде и на отрицателни черти. А, тъв, в още ли, всъщност, забранителната част на правото по-скоро трябва да бъде в тази а, гледна точка да се забраняват такива практики, а самото клониране mm -hmm. някакси Тоест водещо е а, мотива и употребата, да, утилитарната да. употреба на клонингите, а не е самия факт, че това може да се случи. Още... само още едно нещо. А, значи, като цяло... А, Моята гледна точка е, че ако една технология съществува, тя ще бъде използвана. Тоест, нали, смисъл, ясно е, че първоначално винаги ще има някаква съпротива и винаги ще има едни забрани, защо нещо трябва да, да бъде забранено. Но при положение, че науката се развива във всякакви области, не само в биоетиката и на нали, биологията, щом като нещо се развива в тази област и технологи, технологията със съвършенстват, рано или късно те ще бъдат използвани. Нали, Въпросът е какви граници могат да се дадат, а не дали трябва или не трябва да го забраним. Защото не нали, чак такава крайна забрана няма как да се случи по принцип, според мен. Да, а, реакция Диляна. Понеже вече на няколко пъти се чу а, а, така, мнението, това нещо вече го има и не е проблем, защото е клониране да е проблем, както и ти каза че родителите така или иначе то се случва при всички родители се опитват да контролират характера на детето си нали? това е тяхната функция но има една граница, която ако бъде мината, това се превръща в емоционална злоупотреба и ако не се от отскоро в българското така, законодателство има и тази терминология макар, че не е много уточнена а, идеята е, че ако едни родители не искат да имат дете, а искат да имат точно определеното дете това е знак, че а, те не просто могат да направят емоционална злоупотреба, те ще я направят. Това е проблема в случая. Както, нали, и с близнаците, а, примера по същия начин мога, нали, да го коментирам. Да, вече го има, но когато се е случило без желанието на родителите, в смисъл то просто се случва, те посрещат факта и намират начин там да се справят с него, Друго е, ако те нарочно искат точно и единствено, това и не са склони на нищо друго. Това. Точно така това е основната разлика всъщност и между примера с терапевтичния аборт и клонирането. Всъщност в един случай заварваме нещо, с което се примиряваме и го посрещаме като отговорни родители, в другия случай го създаваме. И точно защото го създаваме, тук едва елемента на контрол, който може да доведе и до злоупотреба, и признак на започваща злоупотреба. Но аз искам още една реплика да направя защо всъщност се, разп... се размножаваме чрез секс. Това е много интересен въпрос, който е засъждаван, в никакъв случай няма да кажа нещо ново всъщност, а, как биологията, еволюцията е изнамерила, открила секса и го е превърнала в основен инструмент за възпроизводство. Защото има... А има случаи в природата, където се става чрез клониране. В интерес истината, един биолог би бил много по-точно и по-добре да го каже, но аз така ще се опитам да импровизирам по-скоро. Има много такива видове, които се разпро... Разпро... А, размножават чрез партногенеза, чрез създаване на собствени копия, като идеята е, че след като този организъм е доживял до съответната възраст, съответната репродуктивна възраст, той най-вероятно е пригоден към средата, в която живее и тогава неговия геном е тестван и доказан в своята ефективност. Той заслужава да бъде репликиран. Тоест не е необходимо да хвърляме заровете, размествайки генома на, два, на две лица от различен пол, за да създадем едно неясно какво случайно поколение, което да пробва отначало своите шансове да се сбори с тази среда. След като възрастният индивид, който се не стигнал от такава за на репродукция, е оцелял, значи неговия геном е пригоден. Тоест от блогична гледна точка, от еволюционна гледна точка, наспремъки тази теория за еволюцията, то тогава всъщност клонирането е по-съвършен и по -а начин за възпроизводство. Докато секса, казват много биолози, е нещо твърде опасно. Особено за женския, понякога при някои индивиди и за мъжкия индивид. Защо природата е разделила индивидите от определен вид на полови, полови а, диференцирани организми, които трябва да влизат в особен контакт помежду си и да инвестират страшно много понякога. Представете си само красотата, с която са оперени мъжките, праведно да речем колко кол още не е такива птици, които а, инвестират страшно много биологична енергия, за да бъдат от съответния пол и да приличат вниманието на другия пол, което, което понякога а, е и фатално за тяхното съществуване. А, защо биологията е до, достигнала до идеята за пол. Защо не се клонираме просто? В такъв случай ние още нямаше да задаваме този въпрос. В крайна сметка, клонирането е най-логичният начин за е, е, е, възпроизводство, в, е, особено в началната стадия на развитието на живите организми в, е, на Земята. И това, което се опитва с различни теории да кажат биолозите, всъщност за появата и е изобретяването на пола и на секса, и на сексуалната репродукция, сексуалното възпроизводство е а, динамиката на околната среда. Всъщност а, всичко това, което се е случило, всичко, от еволюционна гледна точка, е продукт на мутации, Така ги наричат биолозите. Това са изменения, които са настъпвали в един случайен характер, а, в една случайна последователност, които са утвърждавали от тяхна гледна точка по определен начин в правилата и са се подбирали те наречен естествен подбор по тази научна концепция. Така че секът е изобретен, за да може да бъдат индивидите по-мутативни, т.е. по-приспособими, по-рискови същества. И това е всъщност случайността, която съществува при сексуалната репродукция, за която си говорихме, и която всъщност се намалява при евгениката, а при клонирането тотално се изключва. Този контрол върху случайността е всъщност едно регенеративно връщане към клонирането като способ за репродукция. А биологията и съвременната еволюционна теория всъщност се разпознава именно в случайното кръстосване на гени между хромозомите на мъжки и женски екземпляр, основна концепция за оцеляване на вида. И затова, един от другите аргументи срещу клониране, за който не споменахме чисто биологични, е именно този, че ние намаляваме биологичното разнообразие. Ние започваме да има четири вида хора. Алфа, бета, гама и делта, както има в такива романи, които се възпроизвеждат като копия и с управено средства се превръщат в партиди от управени хора. Съществува според мен, и обратна хипотеза, в която се цели точно обратното. И според мен, тъй като при развитие на тези технологии, несъмнено ще стигне до това, от хора с по-нисъкунствен потенциал, които няма да разбират последици от това, което ще се случи, да се създаде така наречената черна работническа ръка, която просто служи за... А, не за черна работа, за всичко, едва ли не, някаква робовладелческа клас. За съжаление ще има и тогава. И това е моят аргумент против. Просто ще бъдат третирани като роботи тези клонни, за извършване на най-ужасни неща. Мисля, че а, даже вероятно още върви по екраните един а, игрален филм «Животът на пи» където, ако някой го е гледал, наистина съществува този, този елемент. Смисъл клонинги, които са използвани за на практика работнически, работнически труд, създадени с тази цел, там бунта на клонингите, всички тези неща. Да, този аргумент, че трябва да бъдем внимателни и че правото трябва да се отнесе рестриктивно заради възможната употреба на технологията клониране, е разбираем, както и а, аргумента за биологичното разнообразие. Но на мен ми се иска, ако някой, ако, ако някой може да дойде от посока биология, да каже до каква степен това, това е така. А, може ли да подадете микрофона? Ами, така, до, от, първо това за теломерите, то като цяло е факт, но клетките в човешкото тяло са способни да се репродуцират различен брой пъти. Спрямо това какви са. Нали, нервните клетки са изцяло диференцирани, те не се репродуцират. Стволовите клетки могат повече пъти. Съответно не мисля, че това ще е проблем в бъдеще за клония като цяло. Така че според мен това е изцяло отпада от гледна точка на биологията в бъдеще. А от друга страна, еволюцията работи към разнообразие, но, то е свързано с умирането на индивидите понякога не при случайни събития. Защото ако ти изгубиш близък от експлозия или от нещо такова, това е случайно събитие и тогава тази генетична информация се губи, mm -hmm. А тя не е била по лоша с нещо от другото. Реално в естествени условия би трябвало той да оцелее. Mm -hmm. Mm -hmm. Нали, идва въпросът, дали всъщност генетично... За какво се използва това коня? Защото... Еволюционно едва ли е такъв проблем. Още реакции. А... Трудно мисля, че дискусията поева в твърде абстрактна посока, всъщност в а, никой дръг човек не би предприел такава стъпка да реши да направи свой колонин, освен ако наистина няма же важна причина за това. В медицинската практика, всъщност, опити с клониране се правят, именно защото наличието на напълно идентичен индивид, организъм, който носи съща генетична информация, е много полезно в гледна точка на това, че се преодолява проблема с отхвърляне, например, на органи и присаждане. Но, от друга страна пък, това съединява на личността с тялото в едно. И в религията, и в общества, в които човекът се приема за върха на еволюцията. Същност представлява едно тайнство. Да пренесеш това тайнство в лаборатория, просто с бели стени и стъклария. Всъщност е доста противоречиво, въпреки, че се смята, че науката е много напредна. Точно етичният проблем, Добре, но а, да се върнем а, малко рисковано върху практика, която вече съществува а, изкуственото зачатие, в което, така или иначе, имат има елементи на контролиране на случайността. А, да, заповядайте. Точно с клонирането, когато, примерно, няма а, зад, зад процеси, смисъл, като продукт няма личност, примерно като органи и нещо такова. Какъв е тогава проблем с а, клонирането да бъде забранено, след като ще бъде приложено за доста добри цели за специални човешки животи? А, Тоест, .е. ако е неклониране на цялостното а, на цялостния и клоники, човека. Съм че, за опити с жаби, които те са планирани без крайни мозъки, т.е. тялото им само е планирано. Без мозък? Да, без крайни мозъки. Са mm -hmm. Само основни функции, колкото се изпълнявали. Mm -hmm. през... Т.е. това, което а са, беше са, първата хипотеза да, на да, първата. А, те. А... Терапевтично планиране, Сметилищ, да. Вместилища см... не... местилища... за органи, да. да. Хранилища за органи. Всъщност да, нещо повече и то водеща държава, Великобритания, е имало такова законодателство, което е казвало допускаме клониране, но с крайен срок. Клонираме ембриона, използваме го 15 дни, след което трябва да го убием. И престъпление, ако не го убием. Тоест идеята е, че до 15-ти ден той не се е развил достатъчно, за да има някаква личност, която да ни притеснява. И поради тази причина ние можем да правим, така да се каже, айде не каквото си искаме, но доста неща с него, но след 15-ти ден ние задължително трябва да преустановим всичко, hands off и да приключим с съществуването му като биологичен организъм. Какво обаче мен предснява в едно такова инструментално подхождане към човешкото тяло? На първо място, на огромната провокация към достоинството на човек. Европейския съд по защита на правата на човека, също има няколко решения, едно от които е съвсем в целта, което казва, забраняват се патентуването на всякакви технологии, които са свързани с въздействие върху човешкия ембрион. Нищо, че той не е на права. Мисля, че той не е правен субект, но това нарушава човешкото достоинство. Общото човешко достоинство, кой е носител нали, ако чисто формално и юридически погледнем, кой е носител на това право, общото достоинство, то е публична ценност и тя трябва да бъде защитавана чрез императивен подход. Тоест ние трябва да внимаваме, когато посягаме на човешкото тяло, независимо, че тя е освободено от личността, освободено от правособектността и така нататък. Това е все пак човешко тяло. Ние трябва дори да сме освободени от религиозни аргументи, от етични аргументи, все пак. Това уважение е част от нашата цивилизация. Ние винаги сме уважавали най-малкото човешко тело, ако ние да го боготворим и така нататък и така нататък. Но проблема в този случай е всъщност, че ние създаваме нещо, което е човешко съще... човешки биологичен организъм и съответно човешко същество, което хубаво, няма личност, но има доста други човешки същества безличност. Те са е поставени под пълно запрещение с различни заболявания. Какво да ги правим? Тях, И тях ли така да ги направим, Защото няма личност, там нямаме проблеми. Те може да са с душевни заболявания още от самото им раждане. Тоест да е никога да няма личност. Няма какво да ни преснява или има какво да ни преснява. Тоест това е нещо, което а, превръща тази практика, в която се опитваме да заобиколим проблема етично, като кажем. Няма да му позволим да се превърне в личност този организъм, което ни позволява на нас пък да правим, каквото си искаме с него и в един момент да дръпнем шалтера. Но това е а, един, една форма на биологичен и генетичен цинизъм, в която ние създаваме, както, създаваме нещо, което използваме до тогава, когато ни трябва. Основно за опити и експерименти го използват в Великобритания. И в един момент, когато вече не трябва прекъсваме биологичния процес. Да, наистина няма личност, но въпросът е дали това не е... Нещо, което противоречи на нашата цивилизация и етиката в нея, която е свързана с отношението към човешкото тяло. Да, ако може микрофона да стигне на първия ряд. А, здравейте. А, ако може да направя ковметки? метки. Първо по въпроса за здравомислящите хора и нали, ние не сме общество от здравомислящите хора, които изобщото сме общество, имаше един такъв лав, че ако Направите една машина и сложите боятисът един бутон в червено а, копче, изключвам на вселената, боята не е да изсъхне. А, просто, всъщност, ако нещо може бъде да направено, то ще го направим. И а, има много такива примери. Нали? Колко здравомисляш е човек, който си цеп езика на две да прилича на куштир, колко са вече такива? Бая има. Доста, да. Колко е здравомисляш е човек, който а, абортира в ето си за да направи а, изложба? Нали? Колко е здравомисляш е човек, който... Нали, това е едното В смисъл, според мен е, е аргументът, че никой нормален човек не би го направил, а, според мен не е силен. По-скоро ще имаме изключително много различни мотиви <съща> за да го направим, каквото и да е то. По въпроса за регулацията на закона, малко само да се върна, нали, въпросът ако не е етиката или религията, какво ще ни накара да забърним нещо. Ами, то също законно основно забранява разни неща, именно защото те са или неетични, или са свързани по някакъв начин с религията, въпреки че не го осъзнаваме, която и да е религия. Разбира се, има и други мотиви за това. Тоест това е напълно достатъчно, ако а, етиката ни, ако дава в коли за нашата етика, с нашото виждане за морала, това е абсолютно достатъчно до добро основание, за да а, забраним нещо, закона. В случая, по отношение на клонирането, искам да вметна още няколко неща, които според мен са аргументи. Въпросът за изчерпването на расата го казахме за липсата на, на, на изхабяването, на повтарането на гените, който според мен е много силен. Нали? Един момент, в който просто вече няма да има разнообразие. Други аргумент... Тоталният колапс на, на начина по който в момента отстрояма е обществото. Защото ако клонирането почне да става нещо обичайно, а това е възможно да стане поради простата причина, че в един момент се окаже по-лесно. Отколкото други неща. А, нали, не, че секс са толкова труден, нали, не е лесен, но не е това всъщност. Нали, в, истина, в един определен момент това може да стане доста на за случай. В, в такъв случай а, другият, Другият може да бъде поставен под въпрос, в смисъл на нашия не е по-лесно да решим кога да си направиме а, нашето копие, което да продължи и може би един от много сериозните аргументи за другия при нас ще тръгне да отпада. Разбира се изобщо не искам да кажа, че двама човека се заедно, защото а, нали, те трябва да се репродуцират, но така ли че това, това го има, това е силен аргумент. Което пък ще постави под въпрос семейството, което ще постави под въпрос по-големите клетки, които стоят върху семейството, което ще постави въпрос законовата регулация в тази връзка и накрая може да се окажем по един или друг начин в прекрасен нов свят, или, който не, не е чак толкова прекрасен. Друго, което бих вметнал, чисто юридически въпроси, които интересно биха могли да възникнат. Първо. Дали не може да се счита, че клонираният е собственост на а, донора? Защото а, гените са наши, би могло, би могло да се прави такава претенция. Друго, дали не може да допуснем а, един от двамата, това обикновено ще е клонига, но може да е донора, да предяви претенции спрямо другия нали, негов, а, идентичния с него, за, за, за неговото поведение. Тоест нали, тук вече, ако излезем от гените, и отидем някъде другаде, защото, независимо дали а, гените са причина или не за определено наше поведение, а, това не означава, че обществото не мисли така. И се представете примерно случая, при който а, аз имам клонинг и моят клоник извърши убийство. Това се лепва на мене. В смисъл, мога ли аз да искам определено поведение да не бъде правилно от моят клоник или не? Нали, този въпрос съществува до някъде и сега, например, ако двама нали, едноячени близнаци, Нали, Единият, примерно, участва в порнофилм, а другият е министър-председател. Нали, си представите как, може ли министър-председател да поиска от нали, своя днояйчен признак да не се снима в порнофилми, за да не го виждат го? Това, обаче, проектирано при клонираните, а, би могло, според мен, да донесе още по-сериозни проблеми, защото там обществото малко ли повече очаква, а, очаква тъждественост по някакъв начин в... А, действията а, в поведението. И защото това са някакви такива въпроси, които... И последно, нали, да, да, да завърши така с а, юридическите грувоблъсканици, има още една хипотеза, освен хипотезата за право на собственост и за авторство това е хипотезата за а, незаконно притежаване от страна на Клониране на личните данни на донора му, или т.е. той се явява администратор на лични данни, който не е регистриран в комисията за защита на личните данни, и си ходи свободно и ги администрира. Супер са тези примери. И за министр-председателя и едноячния му близнак, който се снима в порнофилм, и администратора на лични данни. Но тук може да има много лесни административни разрешения. В смисъл, имаме доктор Стоян Ставро и доктор Стоян Ставро Прим, който е неговия клонинг, или Ирина Недева и Ирина Недева Прим, клонинг на Ирина Недева, а има... обществото може да намери механизми, чисто формални, за различие. Нали? Ние все пак не вярваме, хората събрани тук в тази зала, че личността се свежда до документа за самоличност. И вероятно има начини този въпрос да бъде разрешен. Ето, близнаците, едноячните близнаци. Никой не успорва съществуването на две различни личности. И ако излезем от а, това завръзване на тялото с личността, което непрекъснато религиите ни, всички религии ни натискат да ги развързваме и да говорим за уникалността на душата, колкото повече говорим за уникалността на душата, толкова по-няма проблем да имаме клониги, защото те ще имат, вероятно, различни души и различни личности. В момент само, а, извинете, да, значит, а, разликата е, че очакванията идват от. А, от... Периода, време, който е изтекал. Защото едно вечерните близнаци имат еднакъв шанс. Те няма на кой да приличат. Значи един ще прилича на други, на други има шанс да накара другия да прилича на него в очите на обществото. В смисъл. Ако приемете тази извратена теза, защото аз не съм съгласен с това. Не, това за гнешните е, очакват... близнаци. Очакванията на обществото е нещо, от което не можем да излезем като контекст. Тоест, а, а това, че ние ще очакваме клонига на Хитлер да се държи като Хитлер, е наш проблем. Това е предпометен там, но той може да се превърне в проблем по същия начин, по който ако аз нарека някой с обидно име, нали, той си знае, че не е такъв, но това, че обществото мисли за него, това е достатъчен проблем. Не е проблем, защото проблеми е на човека, който съм. Да, тогава клевета, а тогава това е клевета, това exactly. може да е съдебно Problem. дело, може да е... Но какъв е проблема това да се случва и с Ирина Недеваприм? Аз ще само или... да, да вметне едно нещо за религията, защото тук е важно. Значи религията не развързва, особено ако имаме предвид християнството да речем, не развързва личността или душата със тялото. Те са едно и също нещо. Идеята там е, че ние нямаме такъв дуализъм. Напротив, тялото и душата са едно цяло. И затова, например, след като почине човека и душата е няма, това тяло продължава да бъде част от нея и затова тя трябва да се успокои. Както душата се успокоява, така и тялото се успокоява. Нали? Това е покойник в двете си разделени временно части, според християнската ескатология, да го речем. Тоест няма такова разделяне. Те са много тясно свързани помежду си. И това тясно свързване между тялото и личността го има и в нашето общество. Значи ние се разпознаваме чрез телата си. Нашето общество разпознава личностите чрез телата им. И най-честият пример за това е операция на лицето. Точно това ще е защото да кажа. Е да Тобава пластичните операции, защото от на къде майка е Кал ще прилича на... На кого прилича? No. <laughs> Въпросът е, че а, тялото като външен вид е, начина, е част от индивидуализацията на личността в обществото и в правото. И за това... Външният вид, особено тази най-публична част на човешкото тяло, не е, не е прикосновен, така, така не е под негова власт. Той не може да си прави каквото си иска с нея, защото това променя е начинът, по който се разпознава той и се разпознава като точно личност лице в обществото. Така че тялото ни е фасадата, това е външната обвивка, с която ние влизаме в обществото. Просто няма как да избягаме от нея. Особено в едно масово общество, където живеят 8 милиарда човека. Аз, аз не мога да ги познавам като личности. Но бих могъл да ги разпознавам като тела, защото те се различават. Е, китайците може би за нас не се различават толкова много и там може би няма да открием различни личности покрай тялото, но в обществата, които са близко до нас, тялото е вратата към личността. Ако тя е една и съща, аз не знам през коя врата да влезе. Коя от двете врати беше тая, която ми трябва? Хубаво, ще има някакво облекло, ще има нещо, което разпознава двете лищи. Тук Стоян Ставор, Прим, ага, ясно, този ми трябва. Но, но това е объркващо и наистина създава, и това не е проблем на обществото, защото всички имат такива очаквания. Това е, е много бързо, ефективно разпознаване на личности чрез телата им. И в едно масово общество. И това проблема става наш, защото ние не можем да разпознаем. Ние можем да се крием под различни самоличности, да заменяме. Това, това е същия въпрос, който при имаш такова дело. Също сме си говорили за него. Е, когато двама, една и съща жена е, участва в сексуалния акт в едно и също време с два близнаци. Ражда дете. Чие е това дете? Значи няма генетичен тест, който да покаже колко от двамата блестящи близнаци е баща на това дете. По условие, че имат един и същ геном и са правили сексуален акт с тази жена по едно и също време. Ето отново разлика, невъзможност да се идентифицира субекта, този, който е осъществил и след това има някакви юридически отговорности. Тоест тялото и генома са част от нашата индивидуализация и не можем така лесно да кажем, ние сме над тези неща. Наше, тялото не ни е проблем, генома не ни, ни е проблем, ние ще различим личността. И това е твърде много голямо изискване към хората и обществото като цяло. Доктор Ставор, аз това е много кратка реплика от мен и давам думата след това на Диляна. Аз се опасявам, че. А... Можем да, така говоряки, можем да засегнем а, много силно едноячните близнаци и китайците. В смисъл, наистина това е, а, т, това е а, нещо, което съвсем сериозно ви казвам. Аз не, не искам да толерирам като модератор в. А, според мен тялото, тялото е а, уникално. Но не е неповторимо, ако личността е това, което ни интересува, тогава, тогава какъв е проблема да има клонинги с различни личности? Още повече, че не знаем, нали? Точно науката казва, че преносимостта на биологичните характеристики и гените не дават резултата на личността по директен начин. Тоест, пак имаме елемента на психологическа случайност. Сега ще стане още малко по-интересен разговор, защото леко ще мина от страна на другия лагер. Искам да кажа нещо по отношение на това, което каза за разпознаваемостта, чистотелесната. Направени са не точно изследвания, но наблюдения и прави впечатление това, че хората променят външния си вид в резултат на живота и не говоря за това да си сцепиш езика. Например, деца, които са осиновени, много голяма част от тях започват течение на времето много силно да, привлич, да приличат на своите осиновители, и няма обяснение за това при положение, че генът им, например, е съвсем различен. А, да, просто са забелязали. И друго нещо, което също а, сега обаче съм неподготвена, защото не мога да си спомня точно кой беше правил такова изследване, че хората, когато се събират в дългогодишни партньорски двойки, говорим за съпрузи, започват с течение на времето да развиват общи а, Черти на своето лице и тяло понякога. Което да, е очевидно пречка за вашата теза. Случва се и между а, собственици на домашни любимци и съответните домашни любимци. Да се повядайте. Първо искам да уточня. А, дори едноящите близнаци дори има тестове, според които те могат да бъдат различени. Същото въжи и за клонингите. В никакъв случай дори физическите няма си приличат, въпреки че имат еднакъв геном. Да речем, цвета на очите ще е еднакъв, цвета на косата ще е еднаква и вероятно ще са на една и съща височина. И да речем, горе-долу е и също но всеки ще може да ги различи. Ако стоят един от друг, да речем. Дори по-различни са дори от едни и безнаци. И не клонинги. Защото в процеса на развитие човек а, придобива някакви различия, най-вече в ембрионалното развитие, които бих направили клонинга различен от, от клонирания човек. Предменяйченитето това различие е много по-малко, защото те а, нали, се развият в една и съща отроба и заето през цялото това време са изложени едни и същи Uh, фактори на средата, които нали, майката предоставя. Uh, проблема, мисля, че юридическите проблеми uh, са частни и трябва да бъдат разрешени по някакъв частен метод. Не може да се каже просто клонирането трябва да е разрешено, точка. Трябва да се създадат регулации и при определени условия, мотиви и прочее, и според нуждите да бъде разрешено едно такова клониране. Не, че извън закона няма да бъдат нали, направени някакви такива клонирания, но по-добре такива процеси, които нали, са, понякога табу за обществото, трябва да бъдат регулирани, за да не навлизат в още по-големи проблеми обществени. Правните въпроси те са може би второстепенни, защото самото право е стъпило върху някакъв фундамент, който се е оформил далеч преди тези технологии да бъдат развити. И в един смисъл то в момента има риск да изостава спрямо на възможностите за технологично развитие. Тоест, а, има риски също така и за обществото. Морала е оформен далеч а, преди много години нали, време. Когато да още с развитието на едно общество, морала и общество вървят ръка за ръка. Нали. А, моралата определя обществото и някакси обратно. Тоест, може би, за да бъде разрешен един проблем от правна гледна точка, той трябва да стъпи върху един друг фундамент т.е. медицинското и биологичното и правното някакси да стъпят върху един и същ фундамент. А не ние да се питаме, нали, може ли да бъде на душата, без да знаем точно какво значи душата, защото от биологична гледна точка душата въобще не е дефинирана и всеки може да си каже различни причини, различни интерпретации, какво е душата. И... Дълго, не знам. Ами, добре, Мога не Мога да това... добавя, примерно, а, че а, проблемите, примерно, по отношение на това с а, министъра и полно звездата, те са, нали, не са съществени, защото има начини как двамата бъдат различени по, по някои дори елементарни начини. А, Добре. Това интересно ми беше единствено за а, това дали можеш да имаш право върху собственици гени, защото и до кога можеш да... Имате предвид изнасиления мъж, а, от който след това Мили? жената практически има да, да кажем, биологичния да. му материал. Да. А, дали има начини да, да се защити... Момент... Завладяване на гени. Завладяване yeah. на гени. А да, има ли, има ли начин правно това да се защити? Има ли а, страни, в които това да е Не разбира се. По-скоро това е само една такава потентна претенция, която има обосновка биологично-генетична, но юридическа не, в никакъв случай. Не. А, аз искам да погледна най-накрая целият този въпрос от научна гледна точка. Всичко това, всички тези въпроси винаги ще има защо, винаги ще има как, винаги ще има ние ще можем едва да не да спрем това, което ще се отприщи, когато науката стигне до момента в, кой, а, момента до, в който ние ще можем да правим ЕДИСИ какво, в ЕДИСИ кой и с Еди си кого. Цялата работа, според, поне според мен е там, че когато това нещо не е контролируемо, ние няма как а, тогава страховете ни ще бъдат изпълнени. Обаче, си мисля, че няма как, благодарение на тези страхове, да отнемам възможността на някой, днес живеещ, да продължи развитието си. Имам предвид, става така, че, да речем, един а, човек претърпява катастрофа и благодарение на това, че ние се страхуваме от неговите клонирани органи, от неговата клонирана същност без мозък и така нататък, по един или друг начин отнемаме възможността на този човек да живее. Ако, и, ако хората а, са а, пренебрени... Не, ви разбрах, ако се използват органите му или ако не се използва? ако използват. Ако се използват органите му, един вид ние даваме шанс на този човек да продължи живота си. Но ако благодарение на страховете на обществото, това не се случи, ние един вид го обричаме на Гибел. От друга страна, ако. Хората се съобразяваха с страховете си, днес нямаше да има медицина, защото нямаше да можем да работим с трупове и така нататък, тъй като преди време самата религия е забранявала това. А, научна гледна точка напредък технологичния, който в момента предстои, е много важен за хората, точно, които а, един вид малко или много, на които ще бъде нужно точно на хора, претърпели кът, а, нали, инциденти, катастрофи и също така а, жертва на генетични заболявания и така нататък. Аз си мисля, че приносът на планирането към самото човечество е много по-голям, отколкото, а, как да кажа, отрицателното влияние. Важно е да има контрол наистина качествен върху това. Да, и въпросът е какъв, какъв контрол върху какво? Контрол върху мотивите и контрол върху а, употребата. Нали? Като че ли около тази теза се съгласяваме, всички и а, аз искам пак обаче да върна топката назад, като мислим за плюсове и минуси на клонирането, а, да помислим за това а, какви, какви всъщност абсолютно различни модели на обществени отношения отварят темата за клонирането. Подказа ми го изказването а, от първия ред. Какво става, например, с семейството? А ако ние можем асексуално да се размножаваме, тогава в един момент ще се окаже, че почваме да живееме в свят, в който старите модели на семейната двойка, клетката на обществото, всички тези неща, вече нямат, нямат нужда, утилитарна нужда от това те да съществуват. Може би това ще направи любовта по-силна, или пък тя напълно ще отмре, защото няма да има никаква необходимост да се стараем да се харесваме или да влагаме в индустрията на съблазняването, каквото и да било, защото клонирането ще бъде начина на възпроизводство, на размножаване. Тоест да мислим в да в това поле на отопите и на това какви, какви всъщност Структури, в които ние сме свикнали да виждаме себе си и обществото, ще се окажат излишни, ненужни. Заповядайте. А, а размножаване разножаване е механизъм, който се задейства за сябване на тази неопичен вид, при условие, че има някакви екстремни условия. В този ред на мисли си, се сещам, че щом в момента ние с вас обсъждаме точно това значи, наближава някакъв, някаква точка от развитието фаталът. на човечеството, да, която явно е фатална, но <съпроси> микрофонът се, е за друго нещо. Усетих се, че откакто е се родила културата хората доброволно и някакси тихомълкун са приели за себе си клонирането. И момичетата се стремят да приличат на Яна в даден момент, например, въпреки, че на някакво много по повърхностно ниво. Uh, и все пак, uh, официално се казва, че това е табу, всъщност може би е доста приятно. Аз искам да направя една реплика uh, за един много важен въпрос, uh, който е принципен в цялата биоетика и биоправо, а именно uh, за морала и защо да защитаваме морала. Uh, първо, фундамента на морала или основата на морала. А, тя е стара и така нататък, устаряли концепции, твърде голям консерватизъм. И това са наистина луприци към етиката. Много често се правят, но много важно нещо е да знаем, че морала не е а, фиксиран във времето. Това е един динамичен феномен. Той се развива непрекъснато и той е функция на нашето общество. Това е нещо, което ние заедно създаваме всеки момент, Морала не е нещо и именно затова не е писано, писан източник на правила, а то е една функция, едно производно а, отношение към определени явления, а, което се явява резултат от взаимодействието между нас като етични субекти. Тоест това, което правим ние всъщност е едно жужене именно в този феномен. В момента ние се опитваме да открием този феномен, да видим какво ни притеснява, какво ни, ни притеснява, къде се е предвижило морала по въпроса за клонирането. Това е една непрекъсната динамика, която запазва вътрешна хумеостаза. Има някакво равновесие, но е непрекъсната динамика. Това равновесие е резултат от едно такова непрекъснато кумулиране на различни взаимодействащи си сили. В този смисъл морала в никакъв случай не може да е консервативен. Той винаги е резултат в конкретен момент на взаимодействащи си морални личности и субекти. Ако те ги няма или ние не гласуваме, не ходим на тези избори морални всеки ден, а малчим и пасуваме, т.е. нямаме отношение, наблюдаваме от време на време прицъкваме канала на някое друго място, тогава наистина морала става нещо, което е вече частно. То е резултат от изказване на някакви моралисти, които по този въпрос имат това мнение. Но ние самите, лишавайки се от това участие, всъщност демобилизираме морала като феномен, който държи обществото в неговата цялост. Така че отговорността за това дали един морал е консервативен, дали е устарял, дали има фундамент от преди хиляда години и така нататък е отговорност на всеки един от нас, участвайки ние като елементи на изграждащата го сила. Така че моралът е изключително динамично понятие и изключително живо нещо. Той съществува. В момента, в който влезете в един Травай, ще го видите, морал. И не станете да ви пречем или направите нещо, което не е правилно, или бутнете някой. Най-вероятно ще го видите, защото там се кумулира и с други психологически фактори, които го не, динамизират. Но морала съществува и то е нещо динамично и нещо актуално. Това е много важно. Етиката не е консервативна наука. Тя е наука тук и сега. Тя е продукт на тегляне на черта моментално за това какво мисли обществото за определен, за определен проблем. А, и второто нещо, което е свързано с а, морала е какво да правим с неморалните неща, т.е. и съответно противоправните поведения. Дали да ги допуснем, защото е неизбежно да се извършват, но да ги регулираме за качество. Какво означава това? Наскоро Делян ми беше казал за един, забравих точно кой беше романа, където има официално признати престъпни касти. Т.е. ето, примерно, убийството можем да убиваме, нали така? Никой не може да спре хората да се убиват един друг. Това няма как да го спре. Тогава защо не е член 115 от наказателния кодекс? Ми няма смисъл от него, защото ние там забраняваме убийството. Еми няма да може да го забраним, няма да, да го изкореним убийството. Всеки момент се извършват колко стотици убийства. Тоест, ако разсъждаваме така, тогава ние ще трябва да търсим качество в убийството. Тоест да допустим убийството, но да осигурим качество. Какво означава това? Да го контролираме. Тази. Някой, ако иска да убива, може да убие през си само един път. При това се обяснява нали защо иска, какви са мотивите, уреждаме му такава ситуация, в която той да убие. Четваме го, че той се е направил това нещо и убива по възможност човек, който е възрастен или човек, който е болен и се нуждае от евтаназия, да речем. Ето една регулация на едно противоправно и аморално поведение, което няма как да го забраним, фактически да го изкореним и поради тази причина го регулираме за качество. По същия начин е клонирането. Ако клонирането е аморално и противоправно, но това все още не е ясно, ние обсъждаме, никой от нас не може да го каже. Като цяло можем да кажем в един момент, като. Като продукт морал, който си говорихме, но всеки един от нас трудно би много да вземе авторитетно решение, това е проблем. Но ако е, приеме, че ако ние плем, преценим, че това е аморално и противоправно поведение, ние не трябва да вдигаме ръце и да казваме така, е, обаче, нищо не може да направим по този въпрос. Ако направим подобно нещо, т.е. ние зачерпваме и морала и правото като феномена социално, които се опитват да регулират нашето общество взаимодействията помежду ни. Това, което можем да направим, е да заявим ясно нашето отношение, и оттам нататък да се опитаме да гарантираме една среда, в която това поведение не се толерира. Нещо повече, то се наказва. И това са функциите на всички а, нормативистични науки, като етиката и правото. Те имат тази цел. Те няма да я постигнат никога. Нещо повече, колкото повече стават законите, толкова повече по-голямо е бесилието на държавата. И това е един от критериите да видим дали правото е силно или не. Колкото повече са законните, някакъв проблем има. Ако бяха по-малки и действаха, нямаше да има нужда да се муциплицира толкова много нормативни разпоредни. А обратно, ако а, тези закони функционират ефективно и в най-добрия, най-оптимистичния сценарий, те няма да предотвратят това, което се браняват. Това е непостижима цел. Правото никога няма за цел да предотврати всички убийства. Ако беше така, ако може да постигне тази цел, то пък ще не стане излишно. Защо ние е тогава, след като ние успяхме да предотвратим всички убийства, да има престъпен състав убийство? И то няма смисъл. Ние фактически отрязахме главата на звяра, на проблема, който констатира правото. Ако в този момент постигнем този резултат, ние нямаме смисъл от право. Тоест, и в двете крайности ние виждаме, че правото не може да съществува, нито етика. То съществува по средата. Там, където е ясно какво трябва, но това, което трябва, почти винаги има случаи, в които се разминава от това, което е. И това са две различни категории, с които правото работи. Факта, това, което е и нормата, това, което трябва да бъде. И съществуването на двете едновременно в нашето общество е неизбежна предпоставка за съществуването и на правото. Едното отпаднане правото представя да съществува. Така че, утопично е идеята, в която ние, забранявайки нещо, го пресичаме като факт и съответно пък няма да го забраняваме, защото ако го, го забравим, няма да може да го пресичаме. Добре. Аз искам да кажа нещо само да, извинявам. Искам да кажа нещо по на предното изказване за това за семейството и всъщност да дам малко отговор на този въпрос. Какво ще стане, ако хората започнат да се отглеждат извън семействата? А, човекът е социално животно и нашия целият живот протича в а, едно безкрайно взаимодействие с околните, което е изключително сложно, много по-сложно отколкото това при животните, макар че те живеят в социални групи. Как, за, а, как ще се получи това научаване, обаче на финните настройки на партньорствата и взаимоотношенията, това, което по-рано беше засегнато, защо хората се правят под двама, а не се клонират. Единственият начин да се научи а, воденето на нормални отношения с законите, ако човек е бил... А... Заедно с тях, с тези отношения, дори преди своето раждане, т.е. той разполага с двама родители, които от поколения наред знаят какво е партньорско отношение, правят човека в партньорско отношение, а, раждат човека почти в партньорско отношение, вече както бащите присъстват, отглеждат човека в партньорско отношение. Това е единствения начин човек да се научи. Ако човек започне да се обработва, о, да се изработва, да се отглежда в една изолирана среда е абсурд, просто невъзможно той да бъде научен, тогава цялата система наистина ще бъде променена, защото тя няма да се базира на това отношение, което имаме в момента. Защитавам себе си без да навлизам в твой ощърп, тя ще бъде изградена на други закони, не знам какви, и нищо чудно да се стигне точно до това, за което ти каза, може да убиваш. Но нека ние да ти кажеме кой точно. Тоест, няма го това нещо, на мен ми се убива, аз ще те убия, имам право на това. Няма го а, здравото партньорство между хората, което ни държи все още живи и здрави повечето от нас. Само, че допустимо ли е приравняването на клонирането с убийството? Защото а, основният а, страх от а, морализаторстване, според мен, идва от това, че а, много различни, включително идеологически системи, са се опитвали да увеличат този списък от десетте Божи заповеди, т.е. да добавят а, нови престъпни състави да опишат дейности, които човекът прави като престъпни, за да увеличат, така да се каже, инструментите и сферата на наказанията. Затова все пак се питам. Ние обсъждаме, обсъждаме една хипотеза, една утопия, но обсъждаме и нещо, в което върви научното познание. И ако предварително му сложим клеймо на престъпление, на практика не, какво правим? Допустимо ли е наистина клонирането и убийството да се редоположат? Само на изречение даваме на въпрос, само едно за репект, тъй като този е съвсем конкретен въпрос. Всъщност, това е въпрос. Дали го прибавяме към този списък, но прибавяме ли го веднъж, последиците са същите. И не може аргумента за това, че ако го прибавям, нищо няма да направим, да е аргумент срещу прибавянето му. Само в тази си част аргумента е тук. Мене. Ако ние преценим, че това е аморално и противоправно, вредно и нежелано, недопустимо от нас поведение, то влиза в този списък и оттам такък следват последиците, макар, че това няма да го предотврати изцяло. Тоест това, че науката е всесилна, не пречи на правото да я забранява и да наказва учените. За мен има проблем с умножаването на този списък, защото... Това е друг проблем вече. Тогава ...защо го в... вкарваме... Това е друг проблем, да. ...защо го описваме като престъпление. Малко от по-далечите тръгна. Преди малко засегнахме темата за... ...свързана с това, че е възможно да се клонират организми, да се създадят организми, а, при които липсва нервна система. И тогава казахме, че... Е, е, Имаше коментари, че не е редно от е, етична и от религиозна гледна точка. Така, че малко ще загърбя личността и ще акцентирам върху, върху чисто и просто използването на един организъм като банка за, за органи и за материал. М ако свърсваме и изобщо тръгнем от там, че не трябва да правим просто нещо, не трябва да възпозреждаме такива организми заради морала и, и религията. А, мисля, че ще ни е трудно някога да се да съгласим, че това въобще някога ще бъде възможност, понеже религията, в крайна сметка, това е нещо безкрайно консервативно, то, благодарение на неизменяемостта си, е успяло да оцелее толкова хилядолетия. А, същото и с, а, с етиката, а Вие самия премалката, че етиката не е констант, нещо, което се е изменя М -м, средно бързо. Дори ако погледнем да. различни общества и различни националности, те имат съвсем различни представи за, за добър живот и а, това, това не е нещо, което е еднакво навсякъде. Така че, ако се само с религията и с етиката, може би няма, няма да стигнем особено далече, като като прогрес. А... Ако създадем такъв организъм, при който няма нервна система и го използваме за, за органи, а... в крайна сметка на м... менето на обществото в някакъв момент е на заден план. Ако ти имаш шанс да живееш, понеже може да си набавиш въпросните жиждено важни органи, а... твоето собствено оцеляване и идеите на обществото и това, че той е против, винаги би трябвало да остат на заден план. Поне мен е гласно в такава ситуация. Не да кажа за спасяване на човешки живот, да кажем. Тогава не е по-могално да се възползваш от постижанието на екрана. За да спасиш човешки живот. Чувате ли Предвид факта, че сме пренаселили планетата, малко цинично ще прозвучи, но не ни ли е време да се смаляваме? Няма на накъде повече. Освен на Марс. <свен> Извинявам се. Това беше сега. Заключително. Искам да ви още попитам. Да, списала си един въпрос, който, в смисъл във връзка с морала, може да е малко прагматичен и финансов, но според най по-скоро морален, тъй като от момента обществото се възпроизвежда отново чрез секс и той, поне в повечето случаи, е безплатен. Се предполага, че до естествения подбор има. Да, Т.е. при желание а, двама човека човек, от различни пол могат да се възпроизведат. Клонирането е медицинска процедура, която със сигурност съществува се струва сериозно тоест Т.е. доколко е морално ние да, да сложим финансова рамка, финансова ограничение върху естествения проблем. Това според мен е много важен въпрос по отношение на а, и на тази опасност. Опасността, клонирането да се използва за производство, да кажем, на а, работници, на работническа, работ, работна сила или да се използва за създаване, да кажем, производство на войници. Които, нали, да бъдат човешки това, които да бъдат жертвани в някакви а, ситуации. А, и за комерциалното възпроизводство, да кажем за каприза на някой, който иска да а, има свой клонинг от суета или а, заради м, идоли от поп-културата или нещо подобно. Тоест, да се, да се ограничи комерциализацията на клонирането, вероятно би било из, изключително полезно както и да се ограничи а, тоталитарната употреба на клонирането, монопола върху клонирането и цената му. <сък> да, за секса и клонирането. А, да, на секса в повече случаи все още е безплатен, а, но имаме една така голяма вълна на комерциализация на биологичното. В момента, в който многото установи контрол върху някакъв биологичен процес, той се превръща в продукт който се продава и се комерциализира. А, какво би ни дало всъщност? Защо бихме се отказали от нещо толкова приятно и толкова като че ли желано, дори ако сме готови да се платим за него, пък ние говорим да се откажем от секс? А, всъщност, това, което а, така се наблюдава, ако сравним две тенденции, клонирането с така наречените изкуствени жени, които се създават. Но изкуствени жени не само като тела, а и като интелигент. Така наречените геноиди. Една друга тема, която работят доста учени в това нещо, да ни създадат жени за употреба, съответно и мъжеде, но знаете, че в тази индустрия по-скоро върват мъжете като потребители на преден план, първите редици са те. А, какво ни дава всъщност клониране, тоест .е. репродукция, изцяло отстранена от всяко емоционално, физическо и каквото и да било друго обвързване. Клониране, това е една тема. Секс, това е друга тема която също върви отделно, без значение. Нито брак, нито семейство, и двете теми са съвсем самостоятелни продукти. Те са в отделни клетки на пазара, отделни ниши на пазара, в което аз и в двата случая нямам досек с другия. Това, за което става въпрос, другия. Единия случай... Клонирам сам, напълно достатъчен, само ми трябва един експерт, който да клонира, който да направи тази дейност, която е научена, за на която аз ме плащам. Но съм сам, другия го няма, има един експерт, на който му плаща. В друга страна също има една, там където получавам секса, и то точно пълен контрол върху секса, защото това е геноид, който аз съм програмиран, да, даже има такива програми с специална... Колко процента да се заяжда геноида? Защото понякога и това е ценено от мъжа. А, така че там имам е също един таймер, който аз си настройвам и другия въобще отсъства. От това аз съвсем самостоятелно получавам това нещо, което като биология ми е нужно, отново като продукт, за който аз си плащам. Каква е цялата логика? Защо го правят хората? Защото е по-безопасно, защото има много по-голям контрол, защото мога да правя каквото си искам, не е необходимо да се съобразявам с другия. Тоест, секс е, безопас, е безплатен, но не е безопасен. Секс е винаги свързва с някакво емоционално вързване, с някакво партньорство, което партньорството винаги е свързано с инвестиране на емоции, с възможността Това, тези емоции да се върнат обратно по някакъв начин, който ние не желаем, с ако щете карания, ако щете разделия, ако щете разочарования и така нататък. Това е взаимодействие, което крие своите рискове. Не само телесни, не само физически и биологични. Медицински, и крие да е било други физически рискове, а крие емоционални, психологически рискове. И този контрол, който ни е Фрагментаризирайки цялото възпроизводство на различни отделни пазарни ниши, установяваме като си плащаме, контрол, който ние получаваме срещу заплащане, е всъщност движещата сила на процеса на комерциализация на биологичното. Трябва ми клониране, защото аз съм господар, аз решавам, аз съм потребител. Има закон за защита на потребителя. Ако някой нещо ми каже, отваряме, го застрелвам с разпоредбата, която ми трябва. И след това произвеждат ми геноид, доставят ми го ми не съм доволен. Примерно, биостъй е с 2 см по-малък и ми искам. Да ми се върне и да ми се вземе да такъв какъвто искам. Това нещо няма как да стане в едно партнерско отношение. И то потребителски начин на мислене, който се вкарва в биологичността и в е, тези форми на асистен репродукция, е един от важните двигатели на това руение на различни пазарни услуги, които заместват другия. Добре. Аз всъщност... Така ще използвам твоите заключителни думи, за да формулирам по-ясно. Моето това, което ти се опитваш да опишеш, е един свят, в който всъщност пълният контрол върху другия и липсата на проблеми, както ти ги описваш, означават липса на емоции. Както сам ти каза, няма емоционална ангажираност. Искам да вметна и, че създаването на човешко същество с цел да имаш права над него, защото няколко пъти беше и думата право над, и, Използвано. Това е извратено от психологическа гледна точка, а, дисфункционално и изключително негативно, независимо дали това е а, някой клониран или си е твоето лично дете. А, та идеята е, че ти се опитваш да опишеш по този начин един свят без емоции, само че човешките емоции, аз като психолог смятам, че те не могат да бъдат заличени по никакъв начин, т.е. за да изчезнат те ще трябва да бъдат потиснати или трансформирани в нещо друго и а, ако чрез този контрол спорт мен ще се получи така, чрез контрола върху другия ние ще загубим контрола върху себе си, защото а, в много психологически разстройства се доказва, че това е точно така. А, по този начин ще се стигне до една доста интересна ситуация, в която можем да контролираме всеки друг, но не и себе си и ще се стигне до най вероятно разруха. Т.е. системата не може да функционира по този начин, по който тя описваш. Трябва да се намери още нещо, което да контролира този, който не може да контролира себе си. Обикновено човек иска да контролира всички, когато не може да контролира себе си. Даже необикновено винаги. Добре, аз ви благодаря. Тук слагаме точката на днешния дебат. Последно изречение, кратко. Ако, Никоя ако технология иск... не е само за положителни или отрицателни Никоя технология. Да. да. Технологията е сама по себе си. Един ще използва за благото на други, друг ще използва за друго. Да, да за... обаче тъй като живеем в един да. общ свят, а, наистина никой, е важно да знаем и плюсовите, и плюсовете, и минусите, и да знаем всъщност а, какво, какво купуваме, ако, ако, ако купуваме, куп... за да не се окаже кот в чувал. А, един въпрос, ако може само. Значи, към доктор Ставро ми е въпросът. Кога е обществено полезно и кога е обществено опасно кое е рамето, според вас? Плюсовете и минусите. За мен обществено, винаги е обществено рисково. и от тази гледна точка а, е по-скоро обществено опасно. Тоест а, а, всички добри намерения знаем, че обсипват пътя към а, ада, а, така че за мен науката и учените, аз никога не съм подозирал, че те имат добри намерения. Напротив, учените имат най-добрите намерения в света. Защото наистина те, ако не са в комбина с фирма, която след това ги пръща в комерциални продукти, техните открития, това са хора, които са въодушевени от науката и от екстаза, който дава откритието, от огромното удовлетворение, от тежката научна работа. Така че никога не съм подозирал това съвсем сериозно, никой учен в това, че той не го прави с добро намерение. Всички открития са направени с изключително добро намерение. Въпросът е, че тези открития, в момента, в който бъдат освободени, както ГМО-то имат специална глава, освобождаване на генно организми, това е един момент, в който нещата излизат извън контрол. Вече добрите намерения нямат е, никакво значение в този момент. В момента, в който либерализираме ядрената енергия, защо има контрол върху е, е, дененето на атома? И ние използват за добро, от други за хубаво, за лошо. Но и във всички случаи става въпрос за една изключително контролирана процедура, която даже и в замирния цели виждате, че има протести относно нейното използване, поради риска, който се държат в себе си. Но там няма етика, там има вреда, чиста вреда. Докато тук имаме отношение към човешкото тяло, към нашата идентичност, към това, което ние представляваме и как можем да го променяме. И именно този елемент вече превръща много по-морално значим проблема за клониране, отколкото проблема за използването на ядрената енергия, да речем. А, добре, с това слагаме а, точката на този дебат. На 19 юни. Безсмъртното тяло. Започваме... Изчезващото тяло. А, изчезващото, изчезващото... Това. тяло. Поправим изчезващото тяло, а след това ни очаквайте в новия сезон, ако сме го доживяли, <laughs> с безсмъртното тяло. Нали? Няколко думи за изчезващото тяло. Какво означава? Става въпрос за виртуализацията на тялото. И превръщането на дигиталния живот на всеки един от нас в част от неговата личност. И как липсата на тяло в интернет се отразява върху възможността да бъдем социално активни граждани. Защо не е необходимо тялото и можем ли да съществуваме без него в една електронна дигитална среда? Това е всъщност въпросът за следващия път, на който ще присъстват професор Виалодичев и също така доцент Милена. Цветкова, които са специалисти едни е в философия, други е в книгознание, и двамата имат така, доста интересни позиции за това как дигитализацията въздейства върху човешкото и върху книжното тяло. С овен акцент на Изчезващото тяло на 19 юни отново в среда. Благодаря ви, че бяхте с нас.